Mi lenne, ha rögtön a 45. helyezettet? Csak úgy így, akikről az előbb beszéltünk, onnan választanánk valakit. E, Választunk 45-nek, mondjuk a, a rock'n'roll banda. Na, mi? De várjunk. Mi a rock'n'roll banda, hogyha az, hogyha az első és legfőbb rock'n'roll bandát kell nevezni az a Azt kurvára rábasztol, mert az a Bill Haley és a komér. És felmondásra egyébként. Na jó, ez az a mobil. a, ez a, ez a, ez a no, GOINцев, nem. nem, nem. Neustánk, ezért nem. Ezért Ezért, ezért? ezért, ezért eh. nem. Ezért a Ezért nem. Ezért nem. Ezért nem. Ezért nem. Ezért nem. Ezért nem. Ezért nem. az ilyen krízműsorokban most ezzel te akkor ma a Rakvíz műsorra, ahol Bétót Lászlód a könyvön, körbezzi a és ő azt mondja, hogy oszkárdak van igaza. Ugyanis a Bill Hally and Ez <haz> <haz> Jó, nekem nem ez a rock and roll, ez az a Rocky. Tudod, amitől kiver a víz, hogyha a gyereked ilyen akrobatikus izére akar majd járni arra a szarzenére. Az a rockabilly. Na jó, ne. Ne, szerintem nagyjából egész évől. A Rack'n'Roll az ez, basszátok meg nem! Amire a szociálunk nehogy bár a izére, ezekre a táncversenyekre, ahol őt rúdalóznak. Ne <tos> Szóval, ők a Rack'n'Roll! Ők a, ők a, ők a, ők a Mert mindenki más túl akart lépni a racknroll valami többet akar. Például a Beatles, hát így is. Ennek a srácok soha nem akartak. Van egy olyan számuk, hogy I know it's only Rack'n'Roll, but I like it. És kurva jó szám hogy. Én tudom, hogy ez pusztára a de nekem így jó. Tehát ez bejön. És ők azok, akik beérték azzal, hogy kurva hangosak és kurva romlottak. És köszönik. Tehát, hogy ők egy akar. Ők a romlás virágai, és élvezik. Tehát de tényleg, ő, ők egy, ők... Őnek soha nem volt bagasztos, bagasztos küldetésük a világgal. Ők az anti-Youtube bizonyos értelemben. A YouTube válasza a bolygónak, és bocsánatkérés Aronik Stonzér vagy valami Egyszer csak az ülői úton haladtam autóval, és a régi zeneiskolánál a Sarpo megláttam egy spontán anyukát, aki éppen az anyukaságát művelete állva, és várva az zöldjelzésre, mert még az se, az meg ott sem megyek át ekkora útkereszteződésben, és valamiért a zsegger ugrott be a csajról, hogy na ez az a nő, akihez képest a legnagyobb különbséget mutatja ez. És hogy már 21-23 évesen is szart a világba bele, és ezt 50 évet tudja folytatni. És az a nő lehet, hogy be se még egyszer életében. Ez, hogy, a, hogy mi különbség lehet, és ott állnék én a zebránál, és engem zavarna. És nagyon gyorsan szét akarnám csinálni magam valamivel, vagy legalább, hogy így lábújhegyjel, hogy hideg a víz, ott megérinteni az ebracsik, még a piros bajsokok. Hát kicsit vagyok. De hogy nem? Tudjátok hogy, tudjátok, hogy mi az extrém számítógépfelhasználás? Mert én imádok az extrém sportokat, de, de, a, de is imádok számítógépezni. Ezért kitaláltam az extrém számítógépfelhasználást, ami arról szól, Éppen dolgozol valamin, Si egy perc a másikra, így oda nyúlsz a konektort, ki. Húszod a picsád. Wow, agyrenalind, Dadi, szétcsap! Hány órai munkám veszettem, lefarom. Tudok élni azért, azért baddeg, nem olyan vagyok, mint te, te szar. Így a szarjaira, tessék, kezi. Laptoppal ez külön kemény lehet, nem? Az egy ilyen, az a soft pornja az extrém számítógépesítésben. Kicsit elsötét a kép. Igen, hát egy kicsit sötétebb lesz a kép, igen. De semmi nem történik, de azért baj se lesz. GoPro viszont fölmar a fejét, tudod De nem, az a geniális GoPro-val töredé tesíteni. Igen? a Hát a volt eddig a jövő. De ópró kamerából a fejemen. Hogy ilyen egyetlen pillanatban sem adjuk le, és kiálltam a konettárban. És itt kijön a CD-romnak a tárcája. Az úgy van föléve, hogy igazából a kép megy hátra a képen, bazd meg. És ez ez egy elég elég, nagyon elég, jó lenne. Csináljuk meg. Ezt is. Ezt is. annyira ráérünk. Bazd nekem a tássút, a picsával. Azt képzeld el, hogy 62-ben alakultak ők elvileg, tehát idősebbek, mint a Benko. Előbb indultak, mint Bob Dylan. Hmm. Az, az, az a nagyon meleg, hogy ők, ők, mint hogyha ővelük kezdődött volna az egész, és ővelük vinződik az egész, olyanok, mint a hinduizmus. Nem látni az elejét, és soha nem lesz vége. Így, bár, e, ezek még mindig együtt vannak baszki. Ez még mindig egy zenekar, és így viszonylag keveset változott a jó hát így azért sokan fulladtak medencében eleinte, de Mostanában a az utóbbi 31 évben kábí ugyanazok alkotják a Ron food-ot, ugyanaz az ízét ma dobosuk van, kábí ugyanaz az egész. A dobos ugyanaz a csávó. Az ja, a, jaj, jaj, jaj. Jaj, a, a... Kitáros, kitáros meg az énekes csávó is ugyanaz. Az énekes csávó, a Mick Jagger, az meghatároz egy korszakot. És igazából azért, mert ő Andropűn. És Andropűnnek is tekinti magát. Az az érdekes, hogy a David Bowie az nem Andropűn. Tudni kell, hogy ezek buzik voltak, együtt is éltek egy időben, és itt melyik kurta melyiket, lehet tudni. De így együtt éltek, ráadásul azon én romlott lehet, meg a viszonyuk, hogy a David Bowie-e a Mick Jaggernek a mennyasszonyát. De egy buzikról van szó, akik együtt élnek, az ilyen. És így összefasznak azon, hogy az az én csajom. De, körbe, jó. A lényeg, hogy, a, hogy a, a, David, a David Bowie az eleinte buzi volt, és aztán hetero lett. Tehát így végigment egy ilyen folyamatot. Eleinte dugták, aztán gondolom, hogy akkor úgy jött ki, hogy aztán már ő dugta a csábót, és aztán meg már őket dugott. Ez, ez, ez így szükségszerű, tehát az, hogy dugták azt Tuti, mert nem vett volna női ruhát egy lemezborítóra, hogyha nem dugták volna. Tehát az azért érdekes, hogy ők aztán a buziságnak minden, minden spektrumát végigjárták, viszont a Jagger a sose tisztázta ezt a kérdést. A Jagger az Jagger, ő androbün, ő nem jut ából ból -be, vagy bírulába, ő folyamatosan a Jaggerségben van és így bármi jöhet szembe többé kevésbé nagyon állandó az, ez a rock and roll is. Tehát néztem egy egy Led bulit ahol a dobosnak a fia dobolt, és egyébként mindenki jelen volt, de már leginkább ilyen jobb faj, jobbféle gimnáziumi irodalomtanár, zakó, tanár, tanár kicsit kilógás rózsa a, a, a zsebben. Tehát úgy látszik, hogy ők már melóból járnak lezenélni, már nem olyan vadállatok, mert eltelt zenélés nélkül is x év, és itt ezt nem látod, mert itt nem telt el az meg sehány év, Ö, és erről beszéltetek a múltkor, hogy, hogy van, amikor valaki akkorát tesz le 30 éves kora előtt, 21, 27, jellemzően ugye 27 évesen az asztalra, hogy belehal abba, amit alkotott, mert nem tudja megugrani. Egyszerűen nincs nála még egy nagyobb sztár, akinek beüljön a buliára, hogy ú azért így azért jó lenne egy ilyet. Igen, bár nálam 12 ezer voltak, mint itt, és nem tudja elviselni. És, és ugye náluk a, a Brian Jones ezt nem tudta mondjuk elviselni, mert 69-ben nem az, hogy belehalt, hanem azt hogy neki elég volt, ő nem akar többet zenélni, mert már minek és egy, azt mondta, hogy kilép, és egy hónap múlva belefulladt a medencébe, ami egyébként állítólag egy építési vállalkozónak tartozott, vagy az építési vállalkozó 93 van a halálos ágyán úgy érezte, hogy azt semmit nem csináltam, legalább akkor behúzok egy popgyilkosságot, és emlékezni fognak rám, mert a fugázásom az nem első osztályú. Az valami rettenetes, hogy hány rockstárnak kellett meghalnia azért hogy valaki így beírja magát a rock rocknak, tehát a wikipédiába, basz ki. De komolyan, tehát a John Lennon azért halt meg, mert volt egy csába, akinek nem emlékszem a nevére. Bocs. NEM! EMLÉKSZEM A NEVÉRE! Aki azért ölte meg John Lennont, hogy emlékeznek a nevére, és én büszkén nem emlékszem, és nem szeretném hallani, jó? Kurva anyjá! De komolyan! És pont azért, mert év alatt szerintem nem fejlődött annyit a Gollennon, mint amennyit így, így, így, így beleprojektálnak bele azután, hogy meghalt. Tehát így szerettem volna, hogyha végigbúdzácsolja a 80-as 90-es éveket és így végig nem azért, mert a Gyornak, Joll... szerintem nem volt, akkor a művész, hanem azért, mert az meg. Azért ilyen már. Tehát, hogy így pusztán megölni, azért, hogy beírja ad magad a Wikipédiába. Tehát itt saját címszóra nem telik, de. Így... Ahelyett, hogyha már így tudta a megölés pillanatában is, hogy lesz Wikipédia, akkor miért nem találta föl nekünk így előtt. Érted? Szóval itt, a, itt lakom a John Lennon mellett, Wikipédiában nem vagyok még benne, hát megölöm akkor. És ahelyett, hogy mondjuk szólt volna valakinek, hogy találkozom neked. Kiá, Kiás, egy halott! Ő, de, de Jimi Hendrixet és Megbassza, azzal is be lehet kerülni, és a Joel Lennonnak nem kell megkallni, hanem írhatott volna még két Woment. Jó, akkor még kevés háztartásban volt mikrohullámos ütősz volna. Lehet, hogy ott, ha igen, megfotott a lehetőségétől Joel Lennon annak, hogy a gyokkódót ott hagyja a gecibe, és kipeljesedje. <hírt> és ettől minket is megkoppott. Ez a legnagyobb Mert, a igazából, ha, ha, ha most itt nem kéne, szerintem soha nem hagyta volna ott azt a görhelyes szukát, de így az esélyt is elvették tőle, és a szelháborítak. De azt tényleg, a, a, a John Lennon, akinek mindenki elfogadja a művészi üzenetét, végre kijelenti, hogy úgy gyerekek, oszt, teljesen máshova néztem a moziba, másik oldalában ült az a csaj, nem is tudom, ez a jokoró kicsoda, elválok a picsába, takarodj innen hülye állat, de tényleg, az a nő ott ül John Lennon mellett az zongoránál a koncerten, és köt az meg egy ilyen minta alapján. Úr és köt vannak olyan joghónó videók, amikkel ki lehet, ki lehet írtani ártatlan családokat, csak embereket kell bezárni egy ketrecbe, azt kell nézni velük 4-6 órán keresztül, majd kinyitni a ketrec ajtaját, és a túloldalon lévő nappaliban minden szép ránknak. Komolyan! Az be lehet vetni fegyverként. Olyan joghónó videó, hogy elmegy valami... valami, valami de teljesen alkalmatlan, hogy így semmire, semmihez nem ért. És így elmegy, nyilván jól tudod szopni. Vagy jó? A párom a tippeket? Tényleg én vagyok a közönséges. Mit tudod? Ő volt Johnnak a lelki társa. Mit tudott, fel John, John vele megbeszélni, amikor nincs olyan mondat, amit egy joghódótól így emlékszik az emberiség. Mi, miről tudtam beszélgetni, hogy jók olyan sokat hozzát egy Johnhoz, vagy mi? Valószínűleg csak úgy érezte, igen. Szóval kimenj itt és elkezd rikácsolni egy ilyen bűvészeti galériában, és ezért sok pénzt kap. De konkrétan rikácsolni, keressétek meg a youtube on Neked megvan. Ja. Performance-nak hívják Robi, és ezt még nem érted. Ja, mi egyszer megcsináltuk, egyszer csináltuk uh, haverommal egy olyan performance, volt, Performance Fesztivál, és meghívtak minket, és mi kiáltunk, jó, hát mindenféle forszalmas performanceok -ok voltam, és kiálltunk, és így elkezdtünk, akkor még a Budapest rádióban dolgoztunk, Ödri búcsú kollégámban, és kiálltuk a Performance Fesztiválon a színpadra, és elkezdtük üvöltözni a közönséggel, hogy nekem uh, rónai a Te ki vagy? Nekem rendszeresen műsorom van a rádióban. Mit értél el az életeddel? És így, így elkezdtük így osztani a performance fesztiválon az emberek, és így mindenki jár, így állt, teljesen így, így, így nézett, hogy így, mi a fasz, de akkor mentük lefelé, akkor így hallottuk félfüle, hogy az egyik azt mondta, hogy hm, ez jó volt. <cười> hmm, ez, volt az, ez volt az első, ami tényleg jó volt. a performance fesztiválon igazából, ö, ö, ott jó, hát egy jó gónót nem tudtunk hozni, de hát... Bele szartatok a zongorába? Azért. Jó, jó a belerecskázással csak, csak harmadik lehetsz. Jó, azt javaslom, hogy tekintsük meg a Rollin-tó az legjobb számát. Mit szóltok hozzá?